Lemezek a lakatlan szigeten. Report műsor Stephen hawking A mikrofonnál Ambrus Attila József. A BBC 1942-ben kezdte sugározni a Lemezek a lakatlan szigeten című műsort. Ez a BBC legréjébb adássorozata, amely időközben valóságos nemzeti létesítményé vált Angliában. A hosszú évek során rengeteg riportalányt szólaltattak meg. Szerepeltek a műsorban írók, színpadi és filmszínészek, rendezők, zenészek, sportolók, humoristák, szakácsok, kertészek, tanárok, táncművészek, politikusok, a királyi család tagjai, karikatúristák és tudományos kutatók. A riportalanyok mindig hajótöröttek szerepét töltik be, akiket megkérdeznek, melyik nyolc hanglemeszt vinnék magukkal, ha a sors egyedül egy lakatlan szigetre vetni őket. Ezen kívül meg kell nevezniük egy luxus cikket, amely nem lehet élőlény, valamint egy könyvet is, ez a két tárgy szintén elkísérhetné őket az úton. Feltételezik, hogy a reportalany vallásának megfelelő alapmű, a Biblia, a Korán vagy valamilyen ezzel egyenértékű írásos szöveg, valamint Shakespeare összes művei a szigeten már megtalálhatók. Természetesen azt is biztosítják, hogy a szigeten rendelkezésre állnak a lemezek lejátszásához szükséges eszközök, a sorozat kezdeti időszakában a ismertetésben ez hangzott el. Feltételezzük, hogy a szigeten van gramafon, és a lejátszáshoz kimeríthetetlen mennyiségű tartaléktű is. Ma már napelemmel működő CD lejátszó, MP3 lejátszó biztosítja a szigeten a lemezhallgatást. A műsort hetente egyszer sugározzák, és az interjú közben részletek hangzanak el a riportalany által kiválasztott lemezekről. A szokásos műsoridő 40 perc, azonban a Stephen Hawking közreműködésével készült riport amelyet 1992 karácsonyán sugároztak, kivételesen hosszabb ideig tartott. Az eredeti riportot Sue Lally készítette. Kedves hallgatóink, most a magyar változatot hallgathatják meg. Lemezek a lakatlan szigetén. Rádióriport Stephen Hawkingról. A mikrofonnál Andrus Attila József. Stephen Hawking hangja, Jaws for Windows, Gábor. Stephen, ön sok tekintetben person, már hozzászokott a lakatlan sziget magányosságához, hiszen az élet normális fizikai feltételeitől és a természetes kommunikációs lehetőségektől el van zárva. Mennyire érzi magányosnak magát? Nem érzem úgy, hogy a normális élettől el lennék zárva, és nem hiszem, hogy a környezetemben élő emberek magányosnak tartanának. Nem érzem magam fogyatékosnak, csak a mozgatóidegeim nem működnek megfelelően. Ez olyan, mintha például színvak lennék. Az életemet persze nem lehet szokványosnak tekinteni, de én a magam részéről teljesen elfogadhatónak tartom. Minden esetre a lakatlan sziget többi hajó töröttyével ellentétben ön már bizonyította, hogy szellemileg és lelkileg is önálló egyéniség, és hogy van elegendő ötlete és belső indíttatása ahhoz, hogy elfoglalja önmagát. Azt hiszem, hogy természettől fogva befelé forduló típus vagyok, és csak kommunikációs problémáim kényszerítő hatására nőtt meg valamennyire az önbizalmam. De gyerekkoromban szerettem beszélni. Szükségem van a beszélgetések serkentő hatására. Úgy érzem, a munkám során is nagy segítséget jelent, ha leírom a gondolataimat másoknak. Még ha semmi javaslatuk sincs a leírtakkal kapcsolatban, akkor is gyakran már maga az a tény előre visz a gondolkodásban, hogy úgy össze kell szednem a gond hogy másoknak is el tudjam magyarázni azokat. De mi a helyzet érzelmi téren, Steven? Valószínűleg még egy kiváló fizikusnak is szüksége van arra, hogy mások is elismerjék. A fizika nagyon szép, de teljesen hideg. Én nem tudnék úgy élni, hogy csak a fizika töltse ki az életemet, mint mindenki másnak. Nekem is szükségem van melegségre, szeretetre és gyengétségre. Ismételten hangsúlyozom, hogy én nagyon szerencsésnek mondhatom magam, jóval szerencsésebbnek, mint sok más sorstársam, mert igen sok szeretetben és gyengétségben van részem. A zene is nagyon fontos számomra. Mondja, mi okoz önnek nagyobb örömöt, a fizika vagy a zene? Meg kell mondanom, hogy az az öröm, amelyet olyankor érzek, amikor mindent sikerül jól megoldanom a fizikában, sokkal intenzívebb, mint amelyet zenével kapcsolatban valaha is éreztem, de az ember pályafutása során csak ritkán fordul elő, hogy mindent jól megold egy lemezt, viszont bármikor meg lehet hallgatni, ha az embernek kedve támad hozzá. És melyik az első lemez, amelyet a lakatlan szigeten meg szeretne hallgatni? gloriája. Tavaly nyáron hallottam először Aspenben, Szoloradóban. Aspen elsősorban téli sport üdülőhely, de nyarant a fizikai konferenciákat rendeznek itt. A fizikai konferencia központ mellett egy hatalmas sátorban zenei fesztiválokat tartanak. Miközben az ember a konferenciánül és azon gondolkodik, mi történik a fekete lyukakel párolgása során hallani lehet a zenekari próbákat. Ez tökéletes, összeköti két legfőbb szenvedélyemet, a fizikát és a zenét. Ha mi mind a kettő velem lehet a lakatlan szigeten, akkor nem is szeretném, hogy megmentsenek. Azaz csak addig nem, amíg fel nem fedezek valamit az elméleti fizikában, mert akkor azt el szeretném mondani mindenkinek. Attól tartok, hogy egy parabola antenna, amelyen elektronikus postával fizikai közleményeket kaphatnék, már nem egyeztethető össze a sziget előírásaival. A rádióhullámok segíthetnek az ilyen fizikai értelemben vett gondokon, de ha már itt tartunk, az ön esetében egy másik problémát is megoldottak. Hét évvel ezelőtt ön szó szerint elvesztette a hangját. El tudná mondani, mi történt? 1985 nyarán Gemfben voltam a CERN nagy részecske gyorsítójánál. El akartam menni Bajreuthba, Németországba, hogy megnézzem wagner gyűrűje című operaciklusát, de tüdőgyulladást kaptam és szirénázó mentőautóval kórházba szállítottak. A Gemfi kórház úgy nyilatkozott a feleségemnek, hogy esetemben nincs értelme a lélegeztető készüléket tüzemben tartani, de feleségem hallani sem akar semmi ilyesmiről. Repülőgéppel visszavittek a a Dembrokes kórházba, ahol egy Roger Grey nevűs meccést hajtott végre rajtam, a műtét megmentette az életemet, viszont elveszítettem a hangomat. Betegsége miatt akkorra a hangja már amúgy is nagyon elmosódottá és érthetetlenné vált. Valószínűleg különben is elvesztette volna a beszélő ha jól tudom. Bár a hangom elmosódott és a beszédem nehezen érthető volt, a velem közeli kapcsolatban álló emberek mégis megértették, amit mondok. Tolmács segítségével szemináriumokat tudtam tartani, tudományos közleményeket tudtam diktálni. A műtét után egy ideig kétségbejtő állapotban voltam. Úgy éreztem, ha nem tér vissza a hangom, nem érdemes tovább élnem. És akkor Kaliforniában egy számítógépes szakember tudomást szerezve az ön állapotáról küldött önnek hangot. Hogyan működik ez a dolog? Ezt a szakembert valt voltosnak hívták, anyós a hasonló problémával küzdött, mint én ezért kifejlesztett egy számítógépes programot, amely lehetővé tette a számára a kommunikációt. A program a kurzort mozgatja a képernyőn. Amikor a kurzor a kívánt helyzetbe kerül, az ember fej vagy szemmozgással, vagy, mint az én esetemben, kézzel működésbe hoz egy kapcsolót. Ezzel a módszerrel szavakat lehet kiválasztani, amelyek azután a képernyő alsó felén külön meg is jelennek. Ha az ember összeállította a mondani valóját, akkor beszédszintetizátorba lehet továbbítani, vagy ezen lehet tárolni. Ez elég lassúnak tűnik. Valóban lassú, a normál beszéd sebességénél tízszer lassabb, viszont a beszéd szintetizátor so tisztábban beszél, mint én azelőtt. Az angolok azt mondják, amerikai kiejtése van, az amerikaiak szerint skandináv vagy ír. De ez nem számít. Az a lényeg, hogy mindenki megérti. A két nagyobbik gyerekem fokozatosan hozzászokott a természetes hangomromlásához, de a kisebbik fiam, aki csak 6 éves volt a gémetszésem idején azelőtt sohasem értette, mit mondok. Azóta mindig megért, és ez nagyon sokat jelent számomra. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a riporterek kérdéseiket nagy vonalakban előre megfogalmazva leadhatják önnek, és ön akkor válaszolhat, amikor kényelmesen elkészült a válaszsal. A hangfelvételen rögzített hosszú műsorok esetében, mint amilyen ez a műsor is valóban segít, ha előre ismerem a kérdéseket, mert akkor nem tartó rákig a válasz megfogalmazása, és jobban kézben tudom tartani a helyzetet, de sokkal jobban szeretek a kérdésekre rögtön válaszolni. A szemináriumok és népszerűsítő előadások után mindig ezt csinálom." Említette, ez a válaszadási eljárás azt jelenti, hogy ön minden esetre kézben tartja a helyzetet, és tudom, hogy ez mennyire fontos önnek. Családja és barátai néha önfejűnek is akaratosnak tartják önte miatt. Elismeri ezeket a tulajdonságait? Minden értelmes ember önfejűnek tűnik időnként. Én inkább azt mondanám, hogy határozott vagyok. Ha nem lennék határozott, most nem lennék itt. Mindig ilyen természetű volt? Ugyanolyan mértékben szeretném kézben tartani az életemet, mint a többi ember. A fogyatékosok életét gyakran mások irányítják, amiben egyetlen egészséges ember sem törődne vele. Hallgassuk meg a második lemezét! Brahms versenyét. Ez volt az első nagy lemez, amit vettem magamnak. 1957-ben volt röviddel azután, hogy a 33-as fordulatszámú lemezek megjelentek Angliában. Apám megbocsáthatatlan pazarlásnak tartotta volna, ha lemezjátszót veszek, de meggyőztem arról, hogy olcsón beszerezhető alkatrészekből fogok építeni egyet. Az eseti jellemző apám Yorks természetére. A lemez és az erősítőt egy régi 78-as fordulatszámú gramofon házába építettem be, ha megtartottam volna, ma nagyon sokat érne. Mikor elkészültem a lemez játszóval, már csak lemez kellett hozzá, amit lejátszhatok. Egyik iskolatársam ajánlotta, hogy vegyem meg Brahms versenyét, mivel az a barátaim közül az iskolában senkinek nem volt meg. Emlékszem, 35 shilling került, ami abban az időben nagy pénz volt, főleg nekem a lemezek azóta sokkal több kerülnek, de a pénzvásárló értékét tekintve persze jóval olcsóbbak. Amikor először meghallgattam a lemezt az üzletben, nagyon furcsának találtam, és nem is voltam biztos abban, hogy egyáltalán tetszik-e, de úgy éreztem, azt kell mondanom, hogy igen. Az azóta eltelt idő alatt azonban a szívemhez nőtt. Alassú tétel szeretném lejátszani. Családjának egy régi barátja egyszer azt mondta, hogy amikor ön gyerek volt, az ön családja, idézem, rendkívül intelligens, nagyon okos és nagyon különc család volt. Ha visszagondol, mennyire találó ez a jellemzés? Nem tudom megítélni, hogy a családunk intelligens volt-e vagy sem, de annyi bizonyos, hogy nem tartottuk magunkat különcnek. Viszont el tudom képzelni, hogy a helyi normák szerint különcnek tüntünk esté Albancsban, ami elég kis polgári hely volt abban az időben, mikor ott laktunk. És édesapja a trópusi betegségek szakértője volt. Apám a trópusi betegségek kutatásával foglalkozott, elég gyakran utazott Afrikába, hogy ott helyben próbálja ki az új gyógyszereket. Tehát édesanyja nagyobb befolyást gyakorolt önre? És ha igen, hogy jellemezni ezt a hatást? Nem szerintem apám nagyobb hatással volt rám, ő volt a példaképem. Mivel tudományos kutató volt, magától értetődőnek tartottam, hogy az ember tudományos kutatással foglalkozik, ha felnő, csak Az volt a különbség, hogy engem nem érdekelt sem az orvostudomány, sem a biológia, mert mindegyiket túlságosan leíró jellegűnek éreztem. Én valami sokkal alapvetőbb jelentőségű dologgal szerettem volna foglalkozni, és ezt a fizikában meg is találtam. Édesanyja egyszer úgy nyilatkozott, hogy önnek, ahogy ő fogalmazott, mindig rendkívüli képessége volt arra, hogy csodálkozzon a dolgokon. Látni lehetett, hogy vonzzák a csillagok, mondta önről. Emlékszik erre? Emlékszem, hogy egyszer késő éjjel érkeztem haza Londonból. Abban az időben takarékossági okokból éjszakára lekapcsolták az utcai világítást. Az éjszakai égboltot és közepén a tejutat olyan fényesnek láttam, mint az előtt még sohasem. Alakatlan szigetemen sem lesz éjszakai világítás, ott is nagyon jól láthatom majd a csillagokat. Ő nyilvánvalóan nagyon értelmes gyerek volt, Játékban szívesen versenyzett a hugával, az iskolában viszont gyakorlatilag utolsó volt az osztályban, és ez egyáltalán nem érdekelte. Így volt? A esté Albansi iskolában első évben így volt, de hozzá kell tennem, hogy nagyon értelmes osztály volt, és a vizsgákon mindig sokkal jobban szerepeltem, mint a tanítási órákon. Meg voltam győződve róla, hogy tulajdonképpen mindent jól tudok, csak a kézírásom és a rendetlenségem miatt olyan rosszak az eredményeim. Mi lesz a harmadik lemez? Egyetemi tanulmányaim kezdetén Oxfordban olvastam Aldous Huxley. és Ellen. című regényét. A regény a 30-as évek törképe lenne, rengeteg jellemet ábrázol. Legtöbbjük elég sápadt figura, de van a regénynek egy életteli szereplője is, akit Huxley nyilvánvalóan önmagáról mintázott. Ez az ember megöli a brit fasiszták vezetőjét, akiben Siroswald Valdmos vonásaira ismerhetünk. Ezt követően tudtára adja a pártnak, hogy a tettető követte el és elkezdi hallgatni a gramofonom Beethoven opus 132-es vonós négyesét. A harmadik tétel közepén csengetnek nála, ő kinyitja az ajtót és a fasiszták lelövik. A regény csapnivaló, de Huxley a lehető legjobban választotta ki a zenét. Ha tudnám, hogy lakatlan szigetemet hamarosan elönti az ár, lejátszanám ennek a vonós négyesnek a harmadik tételét. Tehát Oxfordba ment a University College hallgatója lett. Matematikát és fizikát tanult, mégpedig saját számításai szerint naponta kb. egy órát töltött egyetemi munkájával. Emellett evezett, és nagy és nagyélvezettel butatréfákat űzött a társaival, ahogy olvastam. Mi volt a probléma? Miért nem érdekelte a munka? Ez az 50-es évek végén történt, amikor a legtöbb fiatal teljesen kiábrándult az egész angol rendszerből. Úgy tűnt, hogy az életben már semmi egyéb nem létezik, csak a jólét és a még nagyobb jólét. A konzervatívok éppen megnyerték a harmadik választást is azzal a választási jelszóval, hogy soha nem volt ilyen jó dolgunk, a legtöbb fiatal viszont velem együtt egyszerűen unta az életet. Ennek ellenére önnek sikerült pár óra alatt megoldani olyan feladatokat, amelyekkel diáktársai ugyanannyi nap alatt sem tudtak megbirkózni. Diáktársainak elbeszélései alapján ők minden esetre teljesen tisztában voltak azzal, hogy önnek kivételes tehetsége van. Mit gondol, ön is tisztában volt ezzel? Akkoriban Oxfordban a fizika szak nevetségesen könnyű volt. Úgyis el lehetett végezni, ha az ember nem is járt előadásra, elég volt hetente egyszer-kétszer elmenni konzultációra. Nem kellett túl sok tényanyagot megjegyezni, csak néhány egyenletet. Ön Oxfordban vette észre először azt, hogy a keze és a lába nem mindig engedelmeskedik az akaratának. Milyen magyarázatot talált erre akkoriban? Valóban az első dolog, amit észrevettem az volt, hogy egy jevezős csónakban nem tud rendesen nevezni, aztán csúnyán leestem a diáktársalgó lépcsőjén. Az esés után elmentem az egyetemi orvoshoz, mert megijedtem, hogy esetleg a csérülést szenvedtem, de szerinte semmi baj nem történt, és csak azt tanácsolta, hogy kevesebb sörti igyak. Oxfordi vizsgám után nyáron Perzsiába utaztam. Hazatérésem után kifejezetten gyengében éreztem magam, mint előtte, de azt hittem, hogy ez csak az utazás alatt kapott súlyos gyomorrontás következménye. Melyik volt az a pont, amikor felismerte, hogy tényleg valami komolyabb baja van, és orvoshoz kell fordulnia? Akkor már cambrilgeben voltam és karácsonyra éppen hazautaztam. Ez volt az a rendkívül hideg tél 1962-63 tele. Anyám rá beszélt, hogy menjek el vele korcsolyázni a esté Albansitóra. Én beleegyeztem, bár tudtam, hogy nem fog menni a dolog. Persze, elestem és csak igen nehezen tudtam felállni. Anyám is észrevette, hogy valami baj van és elvitte a házi orvosunkhoz. Ezután három hét kórházi kivizsgálás következett, a végén pedig a szörnyű felismerés. Igen, a bacskórházban feküdtem Londonban, mert annak idején apámot volt gyakornok. Két hétig voltam bent kivizsgáláson, de tulajdonképpen nem mondták meg mi a bajom, csak annyit közöltek velem, hogy a betegségem nem multiplexklerózis és hogy rendellenes eset vagyok. Nem mondták meg pontosan milyen kilátásaim vannak, de sejthettem, hogy kilátástalan a helyzetem, ezért nem is nagyon akartam kérdezősködni. Végül mégis közölték önnel, hogy csak néhány éve van hátra az életéből. Ezen a ponton szakítsuk meg a történetet, Steven, és hallgassuk meg a következő lemezt. Ez a Walkür első felvonása, ez is az első nagylemezek egyike, Melchior és Lehmann szereplésével. Eredetileg 78-as számú lemezre vették fel a háború előtt, és a 60-as évek elején vették át nagy lemezre. Miután 1963-ban megállapították, hogy mozgatóideg sorvadásom van, elkezdtem Wagner-t hallgatni, mert ez jól illett sötét és apokaliptikus lelkiállapotomhoz. Sajnos a beszéd szintetizátorom nem elég művel, és Wagner nevét rosszul leíti, ha azt akarom, hogy körülbelül helyes legyen a kiejtés, azt kell beírnom, hogy VRGNR. A Nibelung gyűrűje című opera ciklushoz tartozó négy opera Wagner legnagyobb műve. 1964-ben elmentem Bajreuthba, Németországba a hugommal, hogy megnézzem. A ciklus második műve a Walkür lenyűgöző hatást gyakorolt rám. Wolfgang Wagner rendezésében a szinte teljesen sötétben maradt. A történet két testvér Siegmund és Sieglinde szerelméről szól, akik gyerekkorukban elszakadtak egymástól. Akkor találkoznak ismét, amikor Siegmund menedéket kert Hundingnak, Sieglinde férjének házában, aki egyúttal Siegmund ellensége. Az a részlet, amelyet kiválasztottam, Sieglinde panasza a Hundinggal kötött kényszerházasságról. Az ünnepségek alatt egy öregember lép a terembe. A zenekar egyik legszebb témáját, a Valhalla motivumot játssza, mert az öreg nem más, mint Votan, az Istenek ura Siegmund és Sieglinde apja. Votan egy fatörzsbe beledőf egy kardot, amelyet Siegmundnak szánt. A felvonás végén Siegmund király a kardot és Je együtt az erdőbe menekül. Steven, ha erről olvas az ember, majdnem az az érzése, hogy a halálos ítélet, tehát az a diagnózis, hogy csak néhány éve van hátra az életéből, bizonyos értelemben felébresztette, vagyis arra késztette, hogy az életre összpontosítsa figyelmét. Először mély depresszióba kerültem, úgy tűnt hogy az állapotom gyorsan romlik, úgy látszott, nincs értelme bármibe is kezdenem, vagy a doktori munkámat folytatnom, hiszen úgy sem élek addig, hogy befejezhessem, de aztán jobbra fordult a helyzet. Állapotom lassabban romlott, mint gondoltam, és a munkám is kezdett haladni. Kimutattam, hogy a világegyetemnek az ősrobbanással kellett kezdődnie. Egy interjúban úgy nyilatkozott, hogy ma boldogabb, mint a betegség előtt. Egészen biztos, hogy boldogabb vagyok. Mielőtt mozgató idegsorvadást sorvadást kaptam, huntam az élete, de a korai halál lehetősége rádöbbentett arra, hogy érdemes élni. Olyan sok minden van, amit az ember tehet és amit bárki megtehet. Bizonyos elégedettséggel tölt el az a tudat, hogy betegségem ellenére szerény, mégis jelentős mértékben hozzájárultam az emberi ismeretek gyarapításához. Természetesen nagy szerencsém is volt, de mindenki elérhet valamit, ha elég keményen dolgozik ér. Lehetnek is túlzással azt is mondani, hogy talán el sem érte volna mindezt, ha nem lenne mozgatóideg sorvadása, vagy ez túlságosan egyszerű lenne? Nem hiszem, hogy a mozgatóideg sorvadás bárkinek is hasznára válhatna, de nekem nem jelentett akkor a hátrányt, mint másoknak, mivel engem nem gátolt meg abban, amit tenni akartam, vagyis abban, hogy megpróbáljam megérteni, hogyan működik a világegyetem. A betegsége leküzdésében a másik segítsége egy Jane White nevű fiatal lány volt, akivel egy partin ismerkedett meg, egymásba szerettek és közvetlenül azután össze is házasodtak. Mit gondol Jane mekkora szerepet játszott az ön sikereiben? Egészen biztos, hogy nélküle nem tud. Tam volna mindezt elérni, a vele való jegyesség mozdított ki abból a mélykétségbeesésből, amelyben előtte vergődtem ahhoz, hogy összeházasodjunk állásra volt szükségem az álláshoz viszont be kellett fejeznem a doktori disszertációmat. ezért életemben először keményen dolgozni kezdtem. Legnagyobb meglepetésemre még tetszett is a dolog. Jane egyedül ápol, amikor az állapotom romlani kezdte. Abban az időben még senki sem ajánlotta felönként a segítségét, és azt sem engedhettük volna meg magunknak, hogy ápolókat fizessünk. Tehát Jean-nel együtt szembeszálltak az orvosokkal, nem csak azért, mert önéletben maradt, hanem azért is, mert gyermekeik születtek. Robert 1967-ben, Lucy 1970-ben, Timothy pedig 1979-ben született. Mekkora megdöbbenést okozott az orvosainak. Az az orvos, aki a betegségemet megállapította, hallani sem akar többet rólam. Úgy gondolta, hogy tényleg menthetetlen vagyok. Nem is voltam nála soha többet a diagnózis felállítása után. Azóta apám vette át a kezelésemet, és tulajdonképpen neki is köszönhetem, hogy állapotom jobbra fordult. Tőle tudom azt is, hogy semmiféle bizonyíték nincs arra vonatkozóan, hogy a betegségem öröklődő lenne. nem megoldotta, hogy a két gyerek melletti teendőkön kívül továbbra is ápolt engem. Csak akkor kellett külső segítséghez folyamodnunk, amikor 1974-ben Kaliforniába mentünk. Először egy diák költözött hozzánk, később pedig ápolónők segítettek. De most már nem élnek együtt A gége óta napi 24 órás ápolói ellátásra szorulok. Ez egyre nagyobb megterhelést jelentett a házasságunk számára. Végül is elköltöztem otthonról és egy másik lakásban lakom, csambrilge Külön élünk. Hallgassunk meg a Beatles együttes Please Please me című száma következik az első négy komoly zenei darab után megnyugvásképpen hallgassunk valami könnyebbe. A Beatlesek számomra és legtöbb kortársam számára is kellemes friss szeleket hoztak a popzene idejét múlt, unalmas világába, vasárnap esténként annak idején mindig meghallgattam a luxemburgi rádióban a Schlager listát. Önt rengeteg elismeréssel halmozták el, talán külön ki kellene emelni, hogy Cambridge-ben a matematika professzora, Isaac Newton egykori tanszékének vezetője, ennek ellenére elhatározta, hogy népszerűsítő könyvet ír a munkájáról. Ennek azt hiszem igen egyszerű oka volt. Pénzre volt szüksége. Valóban szerettem volna némi pénzt is keresni azzal, hogy írok egy ismeretterjesztő könyvet, de az idő rövid történetét elsősorban azért írtam, mert élvezetesnek találtam az írást. Az elmúlt 25 év felfedezései magukkal ragadtak és ezt az olvasóknak is tovább akartam adni. Eszembe sem jutott, hogy a könyvnek ilyen sikere lesz. A könyv valóban minden várakozást felülmúlt, és bekerült a Guinness rekordok könyvébe, mivel a leghosszabb ideig vezetett a népszerűségi listákon, és még ma is az első helyen áll. Nem lehet pontosan tudni, hogy világszerte hány példányt adtak el, de biztos, hogy több mint 10 milliót. Az emberek lankadatlanul veszik a könyvet, de persze kérdés, hogy el is olvassák-e. Tudom, hogy Bernard Levin a 29. oldalon elakadt, de sok olyan embert ismerek, akik tovább jutottak. A világon minden felől jönnek az emberek, és azt állítják, hogy élvezetesnek találták a könyvet. Lehet, hogy nem tudták befejezni, vagy nem mindent értettek meg, de annyit biztosan megértettek belőle, hogy a világegyetemet, amelyben élünk, megismerhető és megérthető törvények igazgatják. A fekete lyukak gondolata mozgatta meg leginkább a nagy közönség fantáziáját, és megújult érdeklődést keltett a kozmológia iránt. Nem tudom, hogy látta-e a Star Trek sorozat filmjeit, amelynek hősei odamerészkedtek, ahol még nem járt ember azelőtt. Ha igen, tetszettek -e? Tizenéves éves koromban sok tudományos fantasztikus könyvet olvastam, de mióta magam is ezen a területen dolgozom, a legtöbb tudományos fantasztikus könyvet kisé felületesnek tartom. Túl könnyű hiperűr meghajtásról vagy teleportálásról beszélni, ha nem kell ellentmondásmentes képet alkotni az egész rendszerről. A valódi tudomány sokkal izgalmasabb, mert olyan dolgokkal foglalkozik, amelyek valóban megtörténnek. A tudományos fantasztikus könyvek írói soha nem beszéltek fek fekete lyukakról, amíg a fizikusok nem gondolkodtak erről. Ma már nyilvánvaló bizonyítékaink vannak arra, hogy egészsor fekete lyuk létezik. Mi történne, ha az ember fekete lyukba esne? Ezt mindenki tudja, aki tudományos fantasztikus könyveket olvas. Spagetti darabolódna, de ennél sokkal érdekesebb az, hogy a fekete lyukak nem is teljesen feketék. Állandó sebességgel részecskéket és sugárzást bocsátanak ki. Ennek következtében a fekete lyukak lassan elpárolognak, de nem tudjuk, hogy eközben pontosan mi történik a fekete lyukkal és tartalmával. Ez izgalmas kutatási terület, de a tudományos fantasztikus könyvek írói még nem csaptak le rá. Ezt a sugárzást, amelyet említett, természetesen Hawking sugárzásnak hívják. Ugyan nem önfedezte fel a fekete lyukakat, de ön bizonyította be, hogy nem feketék. Úgy tudom, ez a felfedezés indította arra, hogy behatóban gondolkodjon a világegyetem eredetéről. Igaz ez? A csillagok összeroppanás a fekete lyukások tekintetben hasonlít világegyetemünk tágulásának időbeli megfordítottjára. A csillagok összeroppanásuk során meglehetősen kis állapotból jutnak nagyon nagy sűrűségű állapotba, a világegyetem ezzel szemben nagyon nagy sűrűségű állapotból kerül kisebb sűrűségű állapotba. A két jelenség között még egy nagyon fontos különbség van, A fekete lyukon kívül vagyunk, a világegyetemen viszont belül azonban folyamatot hősugárzás kíséri. Említette, hogy tulajdonképpen nem tudjuk, mi történik a végén a fekete lyukkal és tartalmával. Én pedig azt hittem, hogy az elmélet kimondja, hogy bármi is történik, aki egyszer belesett egy fekete lyukba, például akár egy űrhajós is, az Hawking sugárzás formájában visszakerül a világegyetem körfolyamatába. Az űrhajós tömegével legyen értékű energia, a fekete lyukból kibocsátott sugárzás formájában valóban visszakerül a világegyetembe. De maga az űrhajós vagy a testét felépítő részecskék nem kerülnek ki a fekete lyukból. Az a kérdés, hogy mi történik velük? Elpusztulnak vagy egy másik világegyetembe jutnak? Borzasztóan szeretném tudni, mi erre a válasz, nem mintha azon törném a fejem, hogy beleugorjak egy fekete lyukba. Steven, önt intuíciói? Ösztönös megérzései vezérlik a munkában? Ezen azt értem, hogy először felállít egy tetszetős, vonzó elméletet, és csak azután fog hozzá, hogy bizonyítsa? Vagy jó kutató módjára mindig logikai úton lépésről lépésre vonja le a következtetéseit, anélkül, hogy megpróbálná előre kitalálni, mi lesz a végeredmény? Nagyon nagy mértékben megérzéseimre támaszkodom. Megpróbálom kitalálni az eredményt, de azt azután be is kell bizonyítanom. És a munkának ebben a fázisában nagyon gyakran tapasztalom, hogy amit gondoltam nem igaz, vagy hogy az eredmény valami olyan, amire nem is gondoltam volna. Így jöttem rá arra is, hogy a fekete lyukak nem teljesen feketék. Egész mást próbáltam bizonyítani. Játsszunk újra zenét! Mozart a kedvenc zeneszerzőim egyike rengeteget írt. Az évelején 50. születésnapomra megkaptam Mozart összes műveit cd n Több mint 200 óra még mindig nem hallgattam teljesen végig. Mozart egyik legcsodálatosabb műve a Requiem. Mozart meghalt mielőtt a művet befejezhette volna, így egyik tanítványa fejezte be a hátrahagyott töredékekből. Az introitus, amelyet hallani fogunk, az egyetlen olyan rész, amelyet teljes egészében Mozart írt. Az elméleteit erősen leegyszerűsítjük, remélem ezt megbocsátja nekem Steven, amennyire én értem, régebben azt gondolta, hogy létezett a teremtés pillanata, az úgynevezett ősrobbanás, de ma már nem hiszi, hogy így lett volna. Az a véleménye, hogy nem létezett sem kezdet, sem vég, hanem a világegyetem önmagában zárt egységet alkot. Ez azt jelenti, hogy nem létezett a teremtés, ezért Isten számára sincs hely a világegyetemben. Valóban erősen leegyszerűsítette a dolgot. Én továbbra is azt hiszem, hogy a világegyetem a valós időben az ősrobbanással kezdődött. De létezik az időnek a valós időre merőleges irányban egy másik fajtája is, a képzetes vagy imaginárius idő, amelyben a világegyetemnek nincsen kezdete vagy vége. Ez azt jelenteni, hogy a világegyetem kezdetének a módját a fizika törvényei határozzák meg. Nem kell azt mondanunk, hogy Isten választotta ki, hogyan működjön a világegyetem, mégpedig valamilyen. Önkényes módon, amelyet mi nem érthetünk meg, az elmélet nem állítja sem azt, hogy Isten létezik, sem azt, hogy nem mindössze annyit állít, hogy Isten nem önkényes. De ha fennáll a lehetősége annak, hogy Isten nem létezik, akkor hogyan magyarázza meg azt a sok mindent, ami a tudományon kívül fontos még a világban? A szeretetet, az emberek részéről, önnel szemben is megnyilvánuló bizalmat, vagy éppenséggel a saját intuícióit? A szeretet, a bizalom és az erkölcs a fizikától teljesen különböző kategóriába tartoznak. Nem vezethető le a fizika törvényeiből, hogyan kell az embernek viselkednie. De remélhetjük, hogy a fizikában és a matematikában szokásos logikus gondolkodásmód esetleg morális viselkedésünket is befolyásolhatja. Talán sokan úgy érzik, hogy ön szerint gyakorlatilag már nincs is szükség isterre. Ön szerint nem így van? A munkám mindössze azt bizonyítja, hogy a világegyetem keletkezésének módját nem kell Isten szeszélyének tulajdonítanunk. Azonban továbbra is fennáll az a kérdés, hogy miért veszi magának a világegyetem azt a fáradtságot, hogy fennálljon. Ha tetszik, úgy is értelmezhetjük, hogy erre a kérdésre Isten adja meg a választ. Hallgassuk meg a hetedik lemez. Nagy opera rajongó vagyok. Eredetileg azt gondoltam, hogy mind a 8 kiválasztott lemezem opera lesz Gluszktól és Mozarttól kezdve Wagneren keresztül egészen verdük és Pucciniig. Később azonban kettőre korlátoztam az operák számát. Az egyiknek mindenképpen Wagnernek kellett lennie, a másikat illetően pedig végül Puccini mellett döntöttem a Turandot Puccini legszebb operája, de ő is meghalt, mielőtt befejezhette volna a művet. Az a részlet, amelyet kiválasztottam, Turandot elbeszél egy régi kínai hercegnőről, akit a mongolok meggyaláztak és elhurcoltak. Turandot bosszúból három kérdést tesz fel kérőinek. Ha nem tudják a kérdéseket megválaszolni, meg kell halniuk. Mit jelent a karácsony az ön számára? Számomra a karácsony egy kicsit az amerikai háladás ünnepéhez hasonlít, amikor az ember családja körében hálát ad az elmúlt évért, és egyúttal előre tekint a következő évre, amelyet az istállóban megszülető gyermek is jelképez. És hogy a kizelfogható dolgoknál maradjunk, milyen ajándékot kért karácsonyra? Vagy ön most már elmondhatja magáról, hogy mindene megvan? Szeretem a meglepetéseket. Ha valami meghatározott dolgot kér az ember, akkor elveszi az ajándékozó szabadságát, illetve azt a lehetőséget, hogy használja a fantáziáját. De én azért nem titkolom, hogy nagyon szeretem a csokoládét. Steven, ön eddig már 30 évvel tovább élt, mint ahogy megjósolták önnek. Három gyermek apja, noha ezt lehetetlennek tartották. Írt egy olyan könyvet, amely a népszerűségi listák élén állt. Feje állította a térről és az időről alkotott ősrégi elképzeléseket. Milyen tervei vannak még mielőtt búcsút veszettől a bolygótól? Mindez, amit felsorol, csak azért volt lehetséges, mert olyan szerencsés voltam, hogy rengeteg segítséget kaptam. Örülök, hogy ennyi mindent elérhettem, de még nagyon sok minden van, amit szeretnék, mielőtt búcsút kell mondanom a Földnek. Nem szeretnék a magánéletemről beszélni, de tudományos téren szeretném kideríteni, hogyan lehet a gravitációt a kvantummechanikával és a természet egyéb erőivel egyesíteni. És természetesen azt is szeretném tudni, mi történik a fekete lyukakkal, amikor elpárolognak. Most hallgassuk meg az utolsó lemezt. Meg kell kérnem, hogy mondja ki helyes kiejtéssel a dal címét. A beszéd szintetizátorom amerikai és franciából reménytelen. A dal Edith Piafének légcíme, címe Rögbretter ilyen, nem bánok semmit sem. Ez egyúttal életem összegzésének is tekinthető. Akkor hallgassuk meg Edith Pia feladásában a gyönyörű dalt. A non Je -e ilyen. to be J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs Je n'ai plus besoin de balayer les amours Avec leur drémolo, balayer pour toujours Je repars à zéro n'est rien ni le bien qu'on m'a fait ni le mal Ha csak egyetlen egyet vihetne magával a nyolc lemez közül, melyik lenne az? mozart rekviemje. ezt addig tudnám hallgatni, amíg a CD lejátszó melemekig nem merül. És milyen könyvet vinne magával? Shakespeare összes művei és a biblia természetesen a szigeten várják önt. Azt hiszem George Eliot Middlemarch című regényét vinném magammal. Nem tudom pontosan, hogy ki talán Virginia Woolf mondta, hogy ez felnőtteknek szóló könyv. Nem vagyok egészen biztos benne, hogy már felnőtt vagyok, de tennék egy próbát. És mi az a luxus cikk, amelyet kiválasztott? Egy nagy adag szreme ez számomra a legnagyobb luxus. Szóval mégsem csokoládé, hanem krembrulie. Dr. Stephen Hawking. Köszönöm, hogy bemutatta a lakatlan szigetre kiválasztott 8 lemezét, és kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok. Köszönöm, hogy engem választottak lakatlan szigetemről, mindannyiuknak kellemes ünnepeket kívánok. Fogadni mernék, hogy a szigeten jobb idő van, mint Angliában. Kedves hallgatóink! Önök a Lemezek a Lakatlan Szigeten című riportműsorunkat hallották. A mikrofonnál Angus Attila József volt, Stephen Hawking hangjának megalkotásáért köszönet a Joes for Windows-nak, aki Gábor hangját kölcsönözte, technikai munkatárs Baranyai György, zenei szerkesztő Szabó Ferencné Anikó és Győriné Kövesdi Zsuzsanna. A műsor 2013. április 10-én készül. A hanganyag meghallgatható a következő URL cím alatt. felolvasó.wordpress.com Készült a felolvasó blog megbízásából.